Abi Suja Atau Nama kitabnya Kitab Al-Ghaya syarat sahnya solat Jadi kalau kita salah Di dalam berwudu Tidak sesuai dengan madhab syafi'i Apalagi tidak sesuai dengan Betunjuk Nabi Maka sallam, maka salat kita nanti Tidak sah Karena kata Nabi salat Inna allaha La yakbalu Salata hadikum Iza ahdatha hatta yatawadza Sesungguhnya Allah Tidak menerima salat salah seorang kalian Apabila berhadas sehingga dia berhudu La yakbalu allahu salat Biahirituhurin walasodakah min gululin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan Allah tidak menerima sodakah dari hasil korupsi atau dari hasil Uang yang haram. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengkaji bagaimana wudu yang benar sesuai dengan madhab Syafi'i. Kita tidak ngomong sesuai dengan sabda Nabi dulu, karena madhab Syafi'i pun Diambil dari hadis-hadis Contoh jemaah sekalian Kaum muslimin yang bermadhab syafi'i Di kita di Indonesia ini Contoh Dalam mengusap telinga itu Dia ada yang cuman Begini saja Padahal Tidak demikian dalam wutunya madhab syafi'i Atau hanya begini Juga bagaimana cara Beristinsyak ada yang Dimasukin jari ke hidung jadi yang benar istinsyak itu menghirup air, disedot. ya Dan juga bagaimana madhab syafi'i dalam ber-atamad mod, yaitu berkumur dan segalanya istinsyak. Dalam madhab syafi'i ternyata dengan satu cidukan tangan seperti ini, separoh untuk mulut berkumur-kumur, separoh untuk hidung beristinsyak. Jadi begini. Dan itu jarang dipraktekan Bahkan hampir tidak ada yang mempraktekan secara umum Kaum muslimin yang bermata syafi'i di Indonesia ini Maka dari sinilah Apa pentingnya kita mengkaji Untuk mengkaji Bagaimana wudhu yang benar Sesuai mati syafi'i Cuman dari saya sempat Sempat deg-degan juga Karena harus selesai bab wudhu Ya enggak mungkin selesai Dari maghrib sampai isya. Cuma yang penting jenengan pulang bawa ilmu InsyaAllah bawa faedah, faedah insyaAllah. Tapi jemaah, Jadi kitab ini Nanti jenengan bisa pelajari Keseharian Jangan hanya wudhu semuanya pelajari ya. Wikih Syafi'i Itu kitab goyah Goyah itu takrib atau matan Abi Suja' Karya Imam uh, Al-Faqih Al-Alam Syihabuddin Ahmad Ibn Husayn Bin Ahmad Abu Sujak. Beliau ini hidup di abad kelima zaman. Beliau hidup di abad kelima. Ya. Tapi so, kita masuk ke fasal beliau mengatakan fardu luhdu wa sunanuh. Fardu fardu wudu dan sunnah sunnahnya wudu. Jadi ada dua bahasan. Pertama furud fardu itu bentuk cuma dari al fardu. Al fardu ini yani kewajiban. Maksud kewajiban jadi yani rukun rukunnya. Wa sunanuhu sunan Ini bentuk jamaah dari sunnah Artinya yang Kalau dikerjakan berpahala Kalau tidak, tidak berdosa Itu Ada enam perkara ya. Kewajiban maknanya rukun Intinya wudhu enam perkara Enam ini enggak ada dalam madhab syafi'i Salah satu dari enam tidak ada Wudhunya enggak sah Beda kalau nanti sunnah-sunnah wudhu Menurut madhab syafi'i ini Sunah Sunah Wudu kalau tidak ada salah satu tidak masalah Wudunya sah. Walaupun nanti akan kita kaji kajian kita nanti sistemnya uh, madhab Muqaranul madhab, iaitu yani madhab perbandingan madhab. Jadi yani bagaimana dengan madhab yang lain dan mana yang roji yang kuat. Kalau yang kuat madhab syafi'iyah kita pakai. Namun kalau lemah, misalnya, misalnya tentang mengusap kepala. Kalau menurut madhab syafi' ini mengusap kepala itu yang rukun cuman sebagian saja boleh. Tapi kalau sunnahnya semuanya. Ini menyelisih madhab mayoritas. Madhab hambali, madhab maliki, madhab anapi. Menyelisih madhab mayoritas. Kalau menurut madhab mayoritas mengusap kepala itu enggak boleh sebagian. Harus semuanya. Tapi kalau semuanya dalam madhab syafi'i maksudnya kepada sunnah. Tapi kalau furudnya, fardunya, wajibnya, rukunnya sebagian boleh. Jadi memang demikian, plok, plok plok ini sudah selesai dalam Adab Syafi'i. Sah. Yeah. Dan nanti akan kita bahas pendalilannya. Baik. Jadi apa? Furuudul wudhu ada berapa? Ada enam perkara. Yang pertama an-niyyatu 'inda ghaslil wajhi. An-niyyatu 'inda ghaslil wajhi. Niat ketika membasuh Para jemaah kalau Arab Gundul, kalau kan Ghin Sin Lam, kalau antum bacanya Gus Gusli itu artinya mandi. Tapi kalau Ghinnya di Fathah, gho, Ras Rasli, Inda Rasli artinya membasuh. Jadi beda. Kalau Guslun apa Guslun man mandi, tapi kalau Raslun apa darinya membasuh. Jadi salah baca harokat bisa gawat dalam dalam apa dalam membaca kitab yang gundul. Tapi alhamdulillah sekarang banyak kitab-kitab yang sudah digondrongkan dicetak dalam keadaan gonrong. Ya. Jadi insya Allah sudah memudahkan tinggal ya belajar terjemahan. Cuman itu tadi salah baca. Contoh aja ada yang salah baca hadis. Dulu kan nggak ada harokatnya dibaca hayatus soda dawaun likulli syaiy hayatus sauda karena enggak ada haruka, enggak ada titiknya bisa dibaca habbatus sauda bisa dibaca hayatus sauda kalau habbatus sauda titiknya satu di bawahnya habbatus sauda artinya jintan hitam tapi kalau hayatu titiknya dua hayatus sauda artinya ular hitam jadi dibaca ular hitam jemaah jadi hayatus sauda dawaun likulli syaiy ular hitam obat segala sesuatu Makan ular mati akhirnya cuma harusnya habbatu asoda itu salah baca salah titik ya. Baik. Nah jadi niat menurut Imam Syafi'i atau menurut Madhab Syafi'i niat ketika wudu itu niatnya saat kita minimal membasuh wajah minimal itu jangan sampai pas sudah membasuh tangan baru niat dalam Madhab Syafi'i tidak sah ya dan niat sendiri para jemaah sekalian. Sepakat mayoritas ulama niat adalah syarat sahnya wudu. Kena wudu ibadah. Tapi yang aneh madhab Hanafi. Kalau menurut madhab Hanafi untuk masalah wudu ya, tolong perhatikan jangan salah. Madhab Hanafi wudu itu boleh tanpa niat. Kenapa? Karena wudu itu wasilah. Ini pemahaman madhab Hanafi. Jadi wudu itu hanya wasilah supaya sahnya salat katanya. Sehingga boleh tanpa niat. Ini pendapat yang sangat-sangat lemah, menyelisih mayoritas. Dan juga dari mana dia beda-bedakan? Mazhab Hanafi ini membedakan membeda wudu. Ini bukan ibadah tapi wasilah. Ini tentu ijtihad. Maka kesalahan ulama seperti ini enggak boleh diikuti. Termasuk nanti kesalahan mazhab Syafi'i pun jangan diikuti, jemaah. Kita kan rusaknya beragama ketika benar salah pokoknya e aku Syafi'i. Benar salah pokoknya e. Iki lho sing sing masalahnya, Mak. Benar salah pokoe Syafi'i. Ojo seperti Imam Abu Hanifah jemaah. Kawin boleh tanpa wali, perempuan boleh. Selama ada mahar Sebagai mana jual beli sah. Lah kalau melok mazhabana bising ini yo enak-enakan jemaah. Jadi wanita tanpa wali boleh. Bahkan subhanallah kalau mengikut madhab Maliki, menurut Imam Malik, anjing itu makruh Makruh itu apa artinya? Boleh Jadi jenengkan orang Islam makan anjing Boleh, kata siapa? Madhab Maliki Makanya anjing itu Tidak najis dalam madhab Maliki Lah kalau kita Melok madhab koyu ini cuma Pokoknya benar salah Maliki, ya jenengkan makan anjing nih, Walaupun Tidak menghalalkan, mohon maaf Imam Malik tidak menghalalkan anjing, tapi memakruhkan Memakruhkan. Ah, jadi dalam bermadhab kita harus bijak, dulu sudah saya bahas di sini Jadi bermadhab itu boleh, jangan panatik Jadikan madhab sebagai khazanah ilmiah Seperti saya mengkaji madhab syafi'i di sini untuk pengetahuan, madhab ilmiah Bukan benar salahnya pokok melok madhab ini, tidak Oh ya, jadi niat ini syarat sahnya wudhu Setuju kita dengan uh, Pemahaman Madhab syafi'i hanya saja Niat itu bebas ya, Walaupun di awal Hanya saja Imam syafi'i kenapa Atau madhab syafi'i ya, Kenapa mem meminimalkan ketika membasuh wajah Karena Yang menjadi fardu Di dalam Quran Disebutkan yang paling pertama sekali Adalah membasuh wajah Idza qumtum ila shalah fawsilu wujuhakum. Jadi karena pertama kali Allah menyebut wajah kewajiban ya dalam Quran kita berwudu membasuh wajah berarti minimal pas membasuh wajah hadirkan niat dalam hati. Dan niat ini di dalam hati Tidak ada kaitan lisan jemaah. Ya, dalam mazhab Syafi'i pun demikian. Jadi sebenarnya jangan diaku bahwa membaca usolli nawaitu itu, itu jangan diaku madhab Syafi'i ya. Dalam madzhab Syafi'i sendiri tidak ada penegasan bahkan hatta Imam Syafi'i sendiri tidak ada penegasan membaca atau melafadzkan niat karena ijma' ulama, sepakat ulama termasuk Imam Nawawi yang ulama besarnya Syafi'i ya bahwa an-niyyatu halqal qalb, niat itu tempatnya dalam hati. Jadi sah niat seperti itu. Adapun dasar niat ini dalam apa? Setiap ayat-ayat yang memerintahkan ikhlas itu dalil niat. Tapi yang paling populer hadis Nabi yang antum sering dengar innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mar'in manawa nawa ya? Jadi segala sesuatu amalan wudu amalan bahkan ibadah wudu ini harus dengan niat. Yang kedua cuma Wa ghaslul yang kedua membasuh wajah. Baik. Jadi membasuh wajah fardu Sebagai rukunnya dan itu disebutkan dalam surah Al-Maidah tentang wudu. Al-Maidah ayat 6 Ya yuhadidinaa manu idakum tum ilasalla fagsilu wujhakum. Demikian pula Praktik Nabi saw membasuh wajah dalam hadis. Hadis yang terkenal tentang wudu cuma dua riwayat dari sahabat satu hadis. Utsman bin Affan Mempraktikkan wuduhnya Nabi. Yang kedua hadis Abdullah bin Zaid. Dua sahabat ini mempraktikkan wudhunya Nabi. Nah ini yang paling terkenal gitu ya. Ada hadis Abu Hurairah yang lain ada. Hanya yang paling terkenal dua ini, hadis Utsman dan hadis Abdullah bin Zaid. Dalam hadis Abdullah bin Zaid itu disebutkan summa ghassala wajhahu salasan. Hadisnya Bukhari Muslim. Kemudian Nabi membasuh wajahnya tiga kali ya. Time. Kemudian disebutkan nanti bagaimana Nabi membasuh tangan dan seterusnya. Jadi hadis dalil yang menunjukkan membasuh wajah ini rukun dan kewajiban dalam wudhu satu surah Al-Maidah ayat 6, yang kedua banyak hadis-hadis diantaranya antaranya Bukhari Muslim, hadis dari Abdullah bin Zaid. Dan juga dinukil adanya ijma membasuh wajah ini merupakan fardu ya dalam berwudhu Imam apa namanya An-Nawawi dalam kitab Majmu' Shahra Muhadab demikian kata beliau Ghasslul wajhi wajibun fil wudu'i bil kitabi kata Imam Nawawi membasuh wajah di dalam berwudu itu wajib berdasarkan Al-Qur'an was sunan al, al mutahhara dan sunnah yakni hadis-hadis Nabi yang sahih. Tayib Wajah itu para jemaah sekalian batasannya adalah kalau memanjang dari sini min bain manabitisy'ar ra's dari mulai sini sampai muntaha az-zaqn, daguni tempat yang di dagu di sini. Kalau melebarnya dari sini dari ujung telinga ini ke telinga sini, ya. Nah, ini wajah. Jadi perempuan ini berarti terkait perempuan nih. Definisi wajah seperti ini kalau dalam masalah wudhu berarti tidak boleh atau tidak usah untuk membasuh apa ini namanya leher, karena leher bukan wajah. Dalam hal wanita wajah untuk menutup aurat berarti leher ini aurat yang wajib ditutup. Kalau sholat wanita boleh nampak wajah ini, tapi jadi rukuhnya itu kalau wanita rukuhnya ini coba harus sampai sini. Jangan sampai wanita rukunya sampai leher sini. Berarti ini di bawah ini aurat yang kelihatan. Jazah. Yes, ya? Jadi perkara wajah ini berkaitan aurat perempuan dalam solat berkaitan tentang wudhu. Nah, termasuk al-izhar. Ya? Al-izhar itu jambang. Ya? Al-izhar itu jambang bagian dari wajah harus terbasuh. Nah, termasuk nanti akan dikaji tentang Lihyah jenggot Namun, itu sunnah Imam Syafi'i memasukkan Mentakhlil, menyelah-nyelah jenggot itu Bagian dari sunnah sunah wudhu Kita bahas yang wajib dulu ya Baik Jadi kalau membasuh sebagian wajah Tidak sah wudhunya ya, Tidak sah Dan ini disebutkan Ijma' oleh Imam Nawawi Kata Imam Nawawi, Ijma' Kalau wudhu Bahasa wajahnya wajannya tidak sempurna semuanya tidak sah, maka hati-hati. Ini batasannya memanjang dari tempat tumbuh rambut ini sampai ke dagu, dari sampingnya dari telinga ini ke telinga. Ya. Yang ketiga jemaah mah, <tuh> wajah <tuh> sullyadi ini maal mirfak ini. Perhatikan laparnya ma'ah. Jadi dalam ayatnya kan ilah sampai sampai di sini ilah maknanya nya ma ma'ah. Yani membasuh kedua tangan bersama dengan sikut. Jadi sampai sikut itu bukan sikutnya tidak terbawa, sikutnya yang harus terbasuh. Ya. Ini al-Maidah. Pokoknya dalil tentang rukun-rukun wudhu yang disebutkan dalam kitab ini, ya, itu berasal sumbernya dari al-Maidah ayat enam. Kata Allah wa Aidiyakum ilal marafiki dan basuh pula Allah. Tangan-tangan kalian sampai kepada siku, maksudnya bersama siku, ya. Dan ini ijma. Jadi dalilnya Al Quran, dalilnya hadis-hadis Nabi berkaitan wudhu dan juga ijma. Jadi dua siku masuk, dua sikut masuk ke dalam tangan, ya. Taib, wajib untuk dicuci. Kalau tidak, berarti wudhunya tidak sah. Kalau sikut tidak terbasuh, jangan hati-hati. Kalau sikun tak terbasuh berarti tidak sah hudunya dan ini ijumah sepakat madhab yang empat madhab hanafi, maliki, syafi dan madhab hambali. Baik. Ya, kemudian bagaimana kalau uh, di kuku ini ada kotoran yang mencegah air masuk maka ini tidak masalah ya dianggap sah apabila di bawah Kuku misalnya ada kotoran, ya. maka disebutkan di sini dalam madhab mayoritas, madhab hambali, madhab maliki, madhab syafi'i, Di antaranya Imam Ghazali ya, yang mengatakan idakana yasiron fa'in nahu la yamna usul ma Kalau cuma sedikit kotoran yang ada dalam kuku, maka tidak masalah. Ya. Artinya, karena kita juga sulit untuk Membuangnya maka tidak masalah. Terkadang kan di bawah kuku ini ada kotoran sehingga mungkin air tidak masuk itu tidak masalah di bawah kuku. Tapi kalau kukunya pakai cat, eh jelas tidak boleh. Ya, kalau pakai cat seperti perempuan, ya pakai apa namanya cutek apa namanya? Cutek ya. Kalau pakai henna pacar itu sah, tidak masalah. Baik. Yang keempat baca mana? Wamashu bagdiro si. Artikan di sini dan mengusap. Nah, mengusap sebagian kepala Ada dua dalil Kenapa dalam madhab syaf ini Yang menjadi wajib itu Sebagian kepala saja sudah sah Satu, memahami Surah Al-Ma'idah Ayat yang ke-6 tadi Allah mengatakan Wamsahu biru'usikum Kan itu ya dan usaplah biru usikum bak di sini bak di sini di dalam madzhab syafi'iyah dikatakan baknya bak at-tabi'idiyah bak yang menunjukkan sebagian. Namun menurut mayoritas ulama bak di sini itu bak yang menunjukkan makna al-ilsa al-ilshak makna yang mencakup menyeluruh. Seperti Allah memerintahkan tawaf Tawaf baitil atiq Tawaf bi baitil atiq Sama bak disini dengan bak ngusap kepala Jadi usap kepala semuanya Dan itu juga prakteknya Rasulullah Dalam hadis-hadis Jadi dari sisi bahasa seperti ini Lemah dalam madhab syafi'i Yang benar madhab majoritas. Ya, Yang kedua dalilnya dari hadis Madhab syafi'i kenapa membolehkan Dianggap sah kewajiban wudu Walaupun separa sebagian karena nabi mengusap dalam hadis yang sahih nabi mengusap nasiah nasiah itu dahi ya nasiah cuman perhatikan nabi juga mau selain membasuh nasiah dalam mazhid itu nabi mengusap imamah mengusap sorbannya artinya jemaah kalau menurut madhab mayoritas dibolehkannya kita mengusap hanya dahi saja ya sebagian rambut itu ketika kita pakai sorban Jadi sorban diangkat sedikit Dahi diusap dan sorbannya pun diusap Itu yang dibolehkan Tapi kalau kita rambutnya enggak pakai sorban Tidak boleh dalam madhab mayoritas Jelas ya? Jadi madhab mayoritas masalah mengusap Itu al-isti'ab Jangan sebagian Adapun dalil yang jadikan Dalil oleh madhab syafiyah dalam hadis Itu nabi kasusnya ketika beliau Mengusap imamah. Kalau mengusap imamah, naan boleh imamah diusap, tapi usap juga dahi. Jelas jelas ya. Naan ini istihad ulama dalam hal ini kita tinggalkan. Jadi mengikuti madhab mayoritas ya. Sebagaimana mengusap ketika tayamum. Ya, mengusap tayamum, enggak sebagian, ya semuanya wajah, ya semua wajah. Itu. Jadi mengusap. Antara mengusap dalam berwudu, mengusap dalam tayamum, sama maknanya. Yang bisa kita contohkan seperti perintah tawaf. Ya, tawaf bil baitil baytil ba di situ bukan sebagian kaabah. Kalau tawaf di sebagian kaabah saya tidak sah tawafnya. Ya. Jadi perintah tawaf bil baitil dengan perintah mengusap birru'usikum sama. Baknya ba lil il soh. Bak untuk menunjukkan semua, bukan untuk menunjukkan sebagian. Demikian dalam hadis, semua masah bi rosihi lalu beliau Rasulullah dalam hadis bukhari muslim mengusap. Tidak disebutkan Nabi saw mengusap sebagian kecuali dalam hadis ketika Nabi mengusap apa tadi imama. Imamah itu sorban yang dililit, bukan sorban seperti orang Saudi Arabia. Jadi sorban yang disebut imamah yang boleh kita mengusap kalau wudu tanpa kita melepas itu sorban yang memang dililit yang memang kita kesulitan kalau sampai bongkar pasang. Seperti sorbannya orang-orang sebagian Yamaniah, ya, sebagian mana lagi jemaah? Abu Dhabi atau mana ya? Maroko, pokoknya yang dililit. Nah, ya. adapun sorban Saudi itu bukan bukan imamah disebutnya al-qutrah atau syal. Al-qutrah atau syal itu nggak boleh diusap peci kita ini nggak boleh diusap karena gampang dilepas ya ini yang susah makanya seperti sepatu boleh diusap ketika kita berwudu dengan syarat tentu ya baik nah bagaimana cara mengusap kepala cuma perhatikan cara mengusap kepala nggak ada perbedaan ya cara mengusap kepala Nanti juga akan disebutkan di dalam sunnah-sunnah wudhu Dalam madhab syafi'i ya. Karena kalau menurut madhab syafi'i Ya, mengusap kepala semua itu Itu juga disyariatkan Namun hukumnya tidak wajib Tapi menurut madhab mayoritas hukumnya wajib Ya, Nah, cara mengusap, Ia ya ini perhatikan dari mulai dalam hadis dikatakan dan ini jumhur ya Malikiyah Syafi'iyah dan Hanabilah mazhab Hambali Syafi'i dan dinukil adanya ijma' cara mengusap kepala kalau semua ya caranya perhatikan jemaah dari mulai bada'a min bi muqaddami ra'sihi bada'a bi muqaddami ra'sihi jadi nabi memulai dari depan tempat tumbuh rambut hatta dahaba bihi ma sampai dijalankan ke tengkuknya kemudian summa kemudian dikembalikan ilal makanil ladzi bada'a ke tempat semula jelas jemaah nah ini ini madzhab syafi'i begitu caranya semua mazhab Adapun yang tadi dikatakan sebagian kepala maksudnya ya cukup sebagian kepala depan sini. Ya. Adapun kalau sampai semua seperti ini itu sunnah dalam madhab syafi'i. Namun yang benar itu semua adalah wajib. Hanya saja sekarang berapa kali jemaah? Nah ini menurut madhab syafi'i mengusap itu tiga kali. Ya. Tapi menurut madhab mayoritas Jumhur ulama Hanafi Maliki Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal Yang namanya mengusap dalam semua Dalam semua bersuci jemaah. Baik mengusap sepatu Mengusap tayamum, Mengusap wudhu Semuanya hanya sekali Dan dalilnya kuat Dalilnya kuat Bahwasannya Nabi SAW ketika menyebutkan Dan mempraktekan beli berwudhu itu membasuh wajah, tangan Disebutkan ada yang tiga kali Ada yang dua kali, ada yang sekali tapi manakala menyebutkan mengusap kepala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya tiga kali. Jadi mengusap kepala itu dalam majap shapi betul tiga kali. Tapi itu pendapat yang lemah. Mengusap kepala itu pada jemaah sekali saja. Lihat hadisnya summa masa rossahu biyadihi. Kemudian beliau Rasulullah di sebuah hadis Sahih dan banyak hadis dari riwayat yang lain boleh mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Nah dalam hadis Utsman juga beliau Rasul semua masabirosi dan segi pendelanya di sini falam yudkar fihi adadon kama zukirofiqaidhi dan tidak disebutkan para sahabat dalam mempraktikan wudu ketika mengusap tidak disebutkan berapa bilangannya cuci tangan 3 kali semua 3 kali semua tiga kali giliran mengusap pun tidak disebut bahkan ada yang riwayat khusus menyebutkan Maratan wahidatan, tegas lagi. Cuma okelah okay anggap hadis penyebutan sekali enggak ono, anggap enggak ada dalilnya. Ketika disebutkan yang lain-lain tiga kali, kok mengusap enggak disebutkan? Wa ulima annatikar, wa qafima ada mashirro si ini menunjukkan kalau menunjukkan bahwa Pengulangan lebih dari sekali itu Hanya ada pada selain mengusap kepala Berkumur, istinsya, kemudian bas wajah, tangan, kaki Ya jemaah Ada ap apa lagi? Ada hadis yang menyebutkan Wa masah biro'sihi maratan wahidatan Beliau Rasulullah mengusap kepalanya sekali usapan dan juga jemaah namanya mengusap ya Ini min babi ruhsah Mengusap itu Bentuk ruhsah Sehingga wala yang bagi tikrar Kalau bentuk ruhsah keringanan itu Tidak pantas untuk diulang-ulang Namanya keringanan Kan keringanan Semua kita ini kan diperintahkan membasuh jemaah Jaraya tulma Membasu itu artinya mengalirkan air Wajah dan semuanya Coba jenangan bayangkan kalau kepala pun Kita diperintah Allah untuk membasuh, Apa yang memberatkan setiap masyarakat kita Untuk keramas berarti Ini keringanan dari Allah Semua keringanan bentuknya mesti sekali Keringanan itu tidak pantas Sampai berulang-ulang Falayam bagi tikrah Maka mengusap sepatu sekali Mengusap tayamum sekali Tayamum ya, Tepukan dulu wajah Jangan ditepuk lagi langsung cuma langsung tangan sekali. Jadi tayar mum sepatu sekali. Jangan sepatu diulang-ulang, digosok. Ini nanti keluar jinya sekali. Maka sekali lagi sebuah kaidah an-nal mashamin babbi ruxoh wala yang bagi tikrar yang namanya mengusap itu bagian dari ruxoh dari Allah keringanan supaya kita tidak berat. Bayangkan kalau wudu kita harus membasuh kepala Keramas berarti Tapi tidak ini keringanan Kalau ini keringanan Fala yambagi tikrar Tidak untuk diulang eh, Maka disebutkan Annahu mashun wal mashun la yusannu fi tikrar Maka mengusap kepala itu Ya mengusap sementara mengusap Tidak disunahkan mengulang Berulang-ulang Seperti membasuh Mengusap sepatu Mengusap tayamum Atau mengusap al-jabirah Al, -jab al jabiratu kau sketi, ya. Nah, kemudian yang ke, nanti akan kita bahas tentang telinga, cama, ya. Telinga di sunnah sunnah wudhu. Yang kelima, apa yang kelima? Tujuan atau rukun wudhu. Wa ghaslur rijalai ilal ka'bah membasuh. Perhatikan cama, dua kaki sampai mata kaki. Ya, ini surah Al-Maidah ayat 6 juga. Berarti berapa poin? Hah? Membasuh wajah terus tangan, terus mengusap kepala, terus kaki. Ini terdapat di Al-Qur'an Al-Maidah ayat 6. Wa arjulakum ilal Ka'baini dan kaki-kaki kalian basuh sampai mata kaki. Dan ini ijma'. Jadi kalau ada mengatakan membasuh kaki itu sunnah ini aliran sesat. Kalau mengatakan sunnah ya aliran sesat. Tapi kalau yang lain ya memang mahal khilafiah itu khilaf tak masalah. Tapi kalau misalnya membasuh ini hujjah bahwa itu adalah kewajiban wudu. Artinya tidak sah wudu tanpa membasuh kaki kecuali kita mengusap sepatu. Ya boleh ada pembahasannya tentang masul kufi. Tapi yang keenam at tartibu ala zaterna hukum tertib Ya Tertib itu urutan, berurutan Ya yani kalau Allah menyebut di Quran itu Wajah dulu baru mengusap, Maka jangan mengusah dulu baru wajah Atau kaki dulu gitu Mundur gitu ya Cuma, Budunya kaki dulu Maka ini Tertib ini merupakan kesepakatan Jadi tertib itu Artinya berurutan Dan Allah mengatakan dalam Quran uh, Tentang apa namanya tentang ibadah umrah ya, ibadah haji umrah. Abdau bima bada Allahu bihi. Abdau bima bada Allahu bihi. Aku memulai apa yang Allah mulai. Yani Allah urutkan seperti itu kita dalam beribadah, seperti dalam berwudu. Maka hukum tertib ini fardu. Di antara fardunya wudu dan ini madhab Syafi'i, Madhab Hambali ya, dan banyak ulama-ulama lain. Nah, Adapun dasarnya surah al-Maidah Allah menyebut faksilu wujhakum wajadulu wa'idiyakum lalu tangan lalu msa'biru sekum lalu kepala lalu warju urutannya harus seperti ini. Ya. Jadi dan juga dalam praktek-praktek wudhunya Nabi dalam hadis-hadis. Jadi dalilnya Al-Quran dalilnya hadis tentang tertib ini berjemaah praktek Nabi yang disebutkan oleh para sahabat. Ya. Nah. Inilah enam. Coba dihafal dalam Mazhab syafi'i. Fardunya wudu ada berapa? Enam. Satu. an Kapan niatnya? Indah ghuslil wajah. Yang kedua? Ha? Naam. Ghuslul wajah. Yang ketiga? Ha? Ah. Naam. Ghuslul yalini ilal mirfaq. Mana yang empat? Masru'asi right. ba'di. La. Mas'hu ba'di. Aras. Namun ini pendapat yang lemah yang kuat madhab jumhur, ya. Terus yang kelima, enam. Kemudian yang terakhir at tertib. Nah sekarang wasuna nuh dan sunah sunawudu ashrotu ashya sepuluh perkara. Jadi enam yang sunnahnya sepuluh. Yang pertama atasmiyah at tuh tasmiyah artinya samayusami artinya menyebut nama Allah. Jadi lafadnya itu tasmiah itu bismillah Jadi bukan basmalah basmala cuman. Dibedakan antara tasmiah dengan basmalah. Kalau basmalah itu ucapan bismillahi arrohmani arrohimi Itu basmalah. Adapun kalau tasmiah itu ketika mau makan, menyembeli termasuk berwudu Itu tasmiah menyebut bismillah Makanya dalam hadis La <tuh> solata <-tuh> liman la wudu alahu wa la wudu liman lam biyat kurismallahu alaihi tidak sah solat tanpa wudu dan tidak, eh, tidak apa? Sebagian ulama mengatakan tidak sah wudu. Namun ini kurang tepat. Apalagi hadis ini sebenarnya hadis ini sebahagian ulama ada yang mentaibkan hadis ini cuma. Okey, kalaupun maknanya hadis ini dianggap sohie maka maknanya bukan tidak sah, ya wudu tanpa tasmiyah tapi tidak sempurna. Dan ini sesuai dengan madhab syafi'i kita setuju. Jadi dalam madhab Syafi'i pun bahwa tasmiyah itu sunnah dan ini benar. Ya, sebagaimana Jumhur, Farak, Fokha dari madhab bahnanabi, Maliki dan madhab Syafi'i. Adapun menurut madhab hambali menurut madhab Hamali tasmiyah ini hukumnya wajib. Jadi tasmiyah ini ada perbedaan pendapat di karangan para ulama para berjumlah tasmiyah ini kepada dua pendapat. Ya, kepada dua pendapat. Menurut madhab hambali apa hukumnya? Wajib. Ini kalau orang dah baca Bismillah saat wudu berdosa berdosa. Namun jumhur mayoritas ulama Syafi'i, Hanafi, Malikia maka hukumnya sunnah atau mustahab. Mana dasar atau dalilnya cuma? Ya. Dalilnya adalah hadis eh, ayat tentang wudu itu enggak disebutkan kan tasmiyah. Berarti tidak wajib. Kalau wajib pasti Allah sebutkan gitu dalam ayat Al Quran tadi surah Al Maidah ayat berapa? Ayat enam. Itu dalil yang pertama. Apalagi kata Nabi tawakal kamu amaroh kalau berwudullah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan. Sementara Allah perintahkan di situ ada tasmiyahnya. Ini menunjukkan tasmiyah tidak wajib. Karena tasmiyah tidak diperintah Allah dalam Quran. Maknanya, walaupun nanti kita bahas ada dalam hadis kan itu. Ya. Jadi intinya tasmiyah itu sunnah. Kita baca terjemah. Ya, kita baca bahkan uh, apa di dalam hadis peristiwa tentang Nabi ketika berwudu, Nabi perintah para sahabat untuk berwudu. Cuman gak ada air kan saat itu. Nabi akhirnya ada air, cuma sedikit dari air dari sahabat. Kemudian Nabi berwudu. Kemudian kata Nabi bacalah Bismillah. Lalu akhirnya air yang cuman sedikit di wadah kecil. Ya. Nabi setelah berwudhu, bekas airnya Nabi. Dipakai wudhu oleh para sahabat. Anas cerita saat itu sekitar 70 orang sahabat. Bisa wudhu dari air yang satu mangkok kecil saja. Hingga habis-habis. Ini muljizat. Air, ya bekas wudhu. Ini bekasnya Nabi ini memang barokah. Air ludahnya Nabi. Itu barokah. Keringat Nabi barokah. Tapi kalau air ludah antum bakteri. Kalau air ludah Nabi barokah. Dan tidak boleh dikihaskan dengan ulama kiai habaib. Tak boleh. Hatta hatta Abu Bakar Umar, ini kan sahabat-sahabat yang spesial. Tidak diriwayatkan mereka saling ambil berkah. Umar ngambil berkah ludahnya Abu Bakar. Enggak. Enggak ada juga Abu Hurairah sakit mata. Sini sini kata Umar, tak ludahin kamu. Enggak ada maka jangan kita sok-sok ingin seperti Rasulullah. Ini kehususan beliau, saja. Rambut Nabi, ya, cincin Nabi, pakaian Nabi ini berkah. Kalau memang dipastikan itu karena para sahabat juga ngalah berkah dengan keringat Nabi, rambut Nabi. Tapi sekarang ada rambut Nabi panjangnya sampai 7 meter. Ini ya, rambut sesopo oh, saja, jamaah. Makanya kata para ulama sekarang ini Banyak ya kita tidak bisa memastikan yang dikatakan sekarang rambut Nabi di museum alam. Ya, kita tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan juga tidak. Hanya saja secara umum sekarang ini yang namanya peninggalan nabi hampir dipastikan punah, enggak ada lagi. Sandal nabi, ya. Jadi apalagi zaman dulu yang mendapatkan cincin nabi seperti Utsman, dapat cincin nabi eh jatuh ke sumur enggak nemu lagi. Jatuh. Oh kalau kita sudah heboh sumurnya dibongkar kalau gitu, jemaah. Utsman cincin Nabi loh jatuh ke semua sudah selesai. Bukan berarti ya sudah kalau jatuh sudah selesai. Oh kalau kita dibongkar satu-satu semua jemaah. Ini cincin Nabi ini kan gitu. Berkah, berkah betul itu. jangankan cincin Nabi ya cincin mbah saja. Oh, Masya Allah dikasih sama Kiai cincin tuh masyaallah jemaah. Dilapihin pas satu suara dimandikan kan itu gitu. Pai, apa agenda ini? Hah, belum. Taib. Pendapat yang kedua Ini pendapat mayoritas ulama para Dia sunnah ya. Jadi kalaupun hadis itu sahih Tidak Ada wudhu maknanya tidak sempurna wudhu Yang tidak membaca Bismillah ya. Yang kedua Sunnah sunnah wudhu Wa ghaslul kafaini qabla Idkhalihima Al ina Ya Membasuh dua telapak sebelum dimasukkan kedua telapak ini ke dalam bejana. Ini tentu kalau kita berwudhu dari bejana. Jadi sunnahnya kalau kita pakai ember berwudhu itu jangan langsung kita celupkan, tapi dituangkan begini. Sebagaimana Ustman bin Affan ketika beliau meminta air wudhu untuk dipraktekannya wudhu Rasul saw. Kemudian Ustman, yakni membasuh kedua telapaknya. Dengan dituangkan demikian pula hadis Abdullah bin Sayyid. Jadi Jangan dikobok langsung itu cuma. Ini walaupun kita tidak bangun tidur ya. Bangun tidur, tidak bangun tidur. Caranya adalah dengan dibasuh pada telapak tangan kemudian. Di, setelah itu baru boleh dikobok. Nah, ada pun kalau pakai keran ya tidak tidak perlu untuk bingung-bingungan. Karena sudah mengalir. Nah, dan ini sunnah. Ya tidak wajib ini berdasarkan ijma. Nah, jadi sepakat para ulama kalau membasuh telap, dua telapak tangan itu sunnah bukan wajib di awal wudhu coba ya. Jadi membasuh dua telapak tangan ini di awal wudhu. Dan nanti kita praktekkan. Jadi cara membasuh ini dengan di selah-selah. Termasuk nanti ketika membasuh tangan gini juga. Ya sampai yang sikut ini di selah-selah gini. Baik yang ke berapa? Ya. Taib. Jadi hadis Abdullah bin Zaid tadi faqfa'a 'ala yadihi min at-taur. Bulu memiri apa namanya? menuangkan ke tangannya dari wadah atau dari baskom dari ember tauri itu. Jadi dibeginikan. Nah, ini. baru dicuci. Faghsala yadihi salah tadi cuci 3 kali. Yang ketiga ini kita bahas agak penting al-madmadatu wal istinsyaq, yaitu berkumur dan istinsyak Menurut madhab syafi'i Apa hukum almad ma'bah wal istinsyak huh? Sun? Sun Kan sunnah-sunnah wudhu Ingat kita, sekarang bahas sunnah-sunnah wudhu sekarang. Tapi menurut madhab Mayoritas, para jamaah Dan ini pendapat yang kuat gitu ya, Pendapat yang kuat Bahawa berkumur Dan istinsyak, apa itu Berkumur memutarkan air Di mulut Memutarkan air di mulut Ya faham ya berkumur. Adapun al alisinjak bukan membersihkan dengan jari. Ada diantara kita wudunya begini. Jadi kayak lagi ngupil gitu, enggak cama. Jadi menyedot isinjak itu menghirup. Ya. Nah berkumur dari isinjak ini, menurut madhab mayoritas hukumnya wajib. Madhab hambali. Ya termasuk para ulama diantara nya Syaibani Ibn Thamiyah. Ya, dari sisi mana wajibnya kita ingin tahu, gitulah. Dari sisi mana wajibnya dan dari sisi mana imam atau madzhab syabi yang mengatakan sunnah. Ya, jadi kita ini jangan hanya tahu ulama khilaf. Bagaimana mereka bisa menjadi khilaf? Usul masalahnya di mana? Anget aja mah. Sehingga kita nanti bisa ambil oh pendapat ini berarti minimal kita penuntut ilmu ini ada gambaran, ada gambaran. Kecuali kalau kita nampak semua dalil-dalilnya kok nampaknya kuat, kita bingung. Baru kita ya, taklid. Kalau kita bingung, baru kita taklid. Mana diantara ulama yang paling bertakwa, yang paling dalam ilmu yang paling bertakwa kita ambil. Tapi kalau kita bisa melihat penuntut ilmu, bisa tahu dalil-dalil. Karena mereka membawakan dalil, maka mana yang paling kuat itu yang kita ambil. Adhan? Oh, Masya Allah. Baik. Nah. Yang pertama dulu berjemaah, dalil yang mengatakan wajib. Ya. Yeah. Dalil yang mengatakan wajib. Surah Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 6. Apa yang Allah perintahkan pertama kali? Hah? Fagsilū wujūhakum. Sementara mulut dan hidung ada di mana? Nah, itu yang menunjukkan wajib. Sementara mulut berkumur, hidung menghirup istinsyaf. Itu ada di mana mulut dan hidung wajah. Ada di kaki atau di tangan wajah. Di wajah Maka Masuk di dalamnya ha, Masuk di dalamnya mulut dan hidung Yaitu, Masuk di dalamnya berkumur dan Meristinsya Ditambah hadis Ditambah hadis Kata Nabi SAW Ada perintah dari Nabi hadis Abu Hurairah Hukum asal perintah menunjukkan kepada wajib apa kata Nabi? Idza tawadwa hajukum, apabila salah seorang kalian berwudu maka falyaj'al fi anfihi, maka sedotlah air di hidungnya. Ini kan perintah. Sedotlah air di kehidungnya, samalianzur lalu istinsarkan. Nah, istinsar itu jemaah, istinsar itu adalah membuang, mengeluarkan air dengan didorong kuat. Bukan dibiarkan jatuh bukan. Jadi Hmm, ini lho Apa bahasa ni? Yo, yo sing niku. Hmm, ini lho Itu istintar. Jadi bukan nyedot. Nah, bukan gitu Ya. Jangan sekedar dijatuhin, tapi dan pegang tangan kiri. Hmm, gitu. Itu istintar. Nah, ini hadis. Umanistajumarovalyutir. Siapa yang istijmar, cepok dengan batu, maka hendaknya gunakan tiga batu dan seterusnya. Hadis ini Sahih. Yeah. Dan juga dalil yang ke -terusnya. Dan juga Nabi Muhammad dalam praktek muduhnya, semua praktek muduh Nabi, enggak ada penyebutan tanpa berkumur. Semuanya kumur hadis. Utsman hadis Abdullah bin Zaid hadis Abu Hurairah semuanya pakai kumur. Kalau Nabi terus kumur terus, dah apalagi Nabi perintahkan ini menunjukkan kepada wah, wajib. Jadi dalam hal ini yang benar, Wallahu taala madhab jumhur, bukan madhab syafi'iyah. Jadi madhab jumhur yang mana berkumur dan istinsak kumnya wajib. Jadi cara istinsak. Nah sekarang cara berkumur insyaAllah paham. Bagaimana cara berkumur dan istinsak menurut madhab syafi'i sekarang? Ya, walaupun kata beliau sunnah, okay, enggak masalah. Tapi caranya bagaimana dalam madhab syafi'i? Ah, caranya adalah bar jamaah, yaitu an ya fi garfatin wahidatin. Kita kumpulkan air di satu telapak tangan. Madhab syafi'i. Bahkan saya nukilkan perkataan langsung beliau, langsung imam syafi'i sendiri yang berkata di dalam kitabnya al laum. Jadi satu telapak begini, lalu diambil separuh air untuk berkumur dan separuh untuk beristinsyak. Fayakhudhu ghurfatan yatamaddhadu minha, ambil separuh untuk berkumur, summa yastanshik lalu beristinsyak. Jadi ambil air begini, jemaah. Memang karena sudah berpuluh-puluh tahun kita biasanya ngini, jemaah. Kadang-kadang sak gayung, sak gayung itu untuk kumur tak sang gayung besar untuk umur tontek. Itu saja jemaah. Maka subhanallah wudu bisa ya, Rasul, Rasul yang rambutnya panjang itu bisa wudu cuma dengan satu satu mud jemaah. Ya, rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya begini. Memang kalau belum terbiasa mungkin Oh wah ya, kayaknya enggak terasa gitu jemaah. Jadi bayangkan segini, separuh kemulut, separuh ke hidung. Hmm hmm hmm hmm. hmm buang <laughs> ya. kalau kumur ini dibuang kan air yang ada di hidung di hmm. sekali lagi jadi tiga kali berarti tiga kali Tiga jidukan ya nah sekarang kita lihat perkataan Imam Syafi'i rahimallahu taala wa uhabbu ilayya ini dalam kitab al-Umm dan hmm. saya menyukai an yabda almutawadhi'u ba'da ghasli yadayhi bagi orang yang, saya suka, bagi orang yang berwudu setelah membasuh kedua telapak tangan itu, an yata mad untuk berkumur, wa istan salatan, dan beristinsak, sebanyak tiga kali, ya khudavika fi varfatan, dia ambil dengan telapak yang satu, satu cidukan, li fihi wa an satu cidukan dengan telapak ini, untuk mulut plus sekaligus untuk hidungnya. Muluat yang berkumur, hidung yang ini untuk istinsak wujud hilal ma'afau ya stabilah biqadri ma'yar anahu ya bi khayashimihi dan juga ber, berlebihan dalam beristinsak ini sunnah jemaah nanti akan kita bahas jadi kalau berlebihan dalam istinsak itu sunnah istinsak in istinsaknya sendiri kalau madhab jumlah hukumnya wajib jelas jemaah ya adapun berlebihan itu sampai ada sensasi di sini kelihatan apa terasa apa c'ma terasa panas itu kata Nabi saw perintah ya, untuk balik fil istinshak iaitulah antakuna saiman jadi ber, lebih lebihanlah dalam berumur eh dalam beristinshak kecuali kalau sedang puasa. Nah dari hadis ini kecuali ketika sedang puasa c'ma ya dalam hadis ini c'ma para ulama melarang ketika sedang berpuasa untuk menggunakan obat tetes melarang obat tetes yang akan nanti masuk ke hidung karena kita dilarang meng menghirup air berlebihan ketika sedang berpuasa ya kan sementara ada obat tetes yang kalau masuk ke hidung atau misalnya obat tetes apa yang masuk ke hidung biasanya mata jadi yang masuk ke hidung maka dilarang ada pun terinya tidak masalah ya Adapun yang obat tetes, mungkin obat tetes hidung, maka tidak diperbolehkan ketika sedang berpuasa. Ya. Baik. Adapun memisah, kita kan biasanya berkumur dan istinsak memisah. Ini bukan madhab syafi'i. Ya. Jadi kumur dulu, baik dengan dua atau satu berkumur tiga kali, lalu dipisah. Sudah itu apa? Hidung dipisah seperti ini al wasl, maka ini bukan madhab syafi'i. Adapun madhab syafi'i al wasl, wasl yang ini di Digabungkan, disambung antara berkumur dan al istinshap, ya. Jadi begini mas, ambil air, huh. hmm. ambil lagi, huh. Huh. ambil lagi tiga kali, boleh. Nanti akan kita bahas wudu itu wajibnya sekali, wajibnya. Namun dua kali itu sunnah, tiga kali lebih besar lagi pahalanya. Tapi sesuai dengan air, kalau air kita sedikit, maka wudu sekali kasih saja. Dan juga nanti hadis Abdullah bin Zaid menunjukkan Boleh berwudhu itu Tangan kanan kita dicuci tiga kali Tangan kirinya cuma dua kali Itu dilakukan Nabi dalam hadis Abdullah bin Zaid Jadi tidak harus Kalau sudah cuci tiga kali Berarti harus tiga enggak cuman Yang kanan tiga kali Yang kiri tangan sekali basuhan Boleh tidak? Boleh hadis Nabi Abdullah bin Zaid Hadis Bukhari Muslim Hadisnya Sahih. Justru dan ini ada bahasan-bahasan ya wudu yang boleh itu misalnya boleh telanjang, boleh berbicara, ya wudu itu berwudu telanjang boleh berwudu, cuma bukan telanjang wudunya di luar saja, wudu di kamar mandi sendirian, ya mungkin mau mandi junub atau setelah mandi dan semisal berbicara juga dibolehkan, ya baik. Yang kita ya cuma. Lo, piro sunanee piro, semuanya, sepuluh, siapa ke pak? Ya, kapan-kapan dilanjut ya, insya ya, dilanjut kapan-kapan. Nek bisa terus ngaji madhab syafi'i cuma, terus itu kalau bisa, jangan butuh aja, solatnya terus. Nanti akan terbahas kunut, ha nanti, mana kunutnya nanti. <laughs> Baik, karena waktu ya yang mepet memang. Maka insyaAllah kapan kita lanjutkan, ya, karena masih panjang minimal jenengan dapat gambaran bahwa kita boleh bermadhab, hanya saja tidak boleh fanatik mana yang lemah kita tinggalkan, ya, mana yang kuat yaitu yang kita ambil. Terkadang madhab mayoritas juga belum tentu kuat. Bisa jadi walaupun madhab itu minoritas misalnya, bisa jadi kuat dalam masalah pendalilan. Nah, Allah taala alam. Demikian mungkin ini yang bisa kita bahas kita sampaikan mungkin bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.